Розділ 13. Минула три тижні з часу вечері з Адамом у Лутісі. Дженіфер намагалася забути його, але все нагадувала їй про нього. Випадкова фраза «Знайома потилиця у випадкового перехожого», «Краватка, схожа на ту, яку носив він». Безліч чоловіків намагалися зустрітися з нею. Їй пропонували себе клієнти, адвокати, яким вона протистояла в суді, та судді, але вона не хотіла нікого з них. Юристи запрошували її на те, що цинічно називали фанч, але їй це було нецікаво. У ній була незалежність, яка кидає виклик чоловікам. Кен Бейлі завжди був поблизу, але цей факт не міг розвіяти самотності Дженіфер. Лише одна людина могла це зробити. Будь він проклятий. Він зателефонував, у понеділок уранці. — Я подумав, що можу використати свій шанс зустрітися з вами за ленчем, якщо ви вільні. Вона була зайнята. — Звісно, вільна. Вона поклялася собі, що коли Адам подзвонить коли-небудь, вона триматиметься дружньо, але на деякій дистанції. Буде ввічлива, але недоступна. У той момент, коли вона почула його голос, вона забула про все і сказала «Звісно, вільна». Це була остання річ у світі, яку їй слід було говорити. Вони зустрілися в невеликому ресторані в Чайнтауні і говорили, не перестаючи, протягом двох годин, які здалися двома хвилинами. Вони говорили про закони, політику, театр і вирішили всі складні світові проблеми. Адам був чудовий і чарівний. Він був щиро зацікавлений тим, чим займалася Дженіфер, і тішився її успіхами. «Він має на це право», – подумала вона. «Якби не він, то я повернулася б додому». Коли вона повернулася до контори, Кен Бейлі чекав її. «Добре провела час?» «Так, дякую. Адам Уорнер має намір стати твоїм клієнтом». Його тон був надто спокійним. «Ні, Кен, ми лише друзі!» І це було правдою. Наступного тижня він запросив її на ленч до обідньої кімнати своєї юридичної фірми. Дженніфер була вражена величезним сучасним адміністративним комплексом. Адам представив її співробітникам фірми, і їй було приємно, що вони, здавалося, знали про неї все. Вона познайомилася зі Стюартом Нітхемом, старшим партнером. Той був холодновічливий із Дженніфер, і вона розуміла, що річ у тому, що Адом був одружений з його племінницею. Ленч був накритий у обробленій горіховій кімнаті, їх обслуговували два офіціанти та шеф-кухар. Сюди партнери приносять свої проблеми. Дженніфер хотіла б знати, чи має на увазі він і її? Їй було важко зосередитись на їжі. Потім вона думала про Адама весь вечір. Вона знала, що має забути про нього, припинити з ним зустрічі. Він належить іншій жінці. Того вечора вона зустрічалася з Кеном, щоб подивитися два на два нову п'єсу Річарда Ротчера. Увійшовши до вестибюлю, вони почули схвильований гул натовпу, і вона обернулася, щоб дізнатися, в чому річ. Довгий чорний лімузин підкотив до тротуару, і з нього вийшли чоловік та жінка. «Це він!» – вигукнула якась жінка. Навколо машини почали збиратися люди. Рослий водій відійшов у бік, і Дженніфер побачила Майкла Моретті та його дружину. Це він привернув увагу натовпу. Він був досить гарним, щоб бути кінозіркою, досить сміливим, щоб захопити уяву. Дженніфер стояла, спостерігаючи, як Моретті, з дружиною прокладали шлях через натовп. Він пройшов за три фути від неї, і на мить їхні очі зустрілися. Вона помітила, що очі в нього були такі чорні, що не видно було зіниць. За мить він зник у залі. Дженніфер не могла насолодитися виставою. Зустріч із Маретті викликала потік принизливих спогадів. Вона попросила Кена проводити її додому після першого акту. Адам подзвонив їй наступного дня, і вона змусила себе відмовитись від його запрошення. Але він тільки сказав, я мушу виїхати за кордон на деякий час. Це було як удар у живіт. Наскільки ви їдете? – Лише на кілька тижнів я подзвоню вам, коли повернуся. – Добре, – змусила вона себе вимовити. – Бажаю приємної подорожі. Вона відчувала себе так, ніби хтось помер. Вона уявляла собі атома на пляжі в Ріо, оточеного напівоголеними дівчатами або під тентом в Мехіко, що розливає виностим наукою красунею, або в швейцарському готелі, котрий займається… З кимось любов'ю. «Припини», – сказала вона собі. Їй треба було спитати, куди він їде. Це, мабуть, ділова подорож у якийсь занедбаний куточок, де він не матиме часу на жінок. Можливо, десь у пустелі, де йому доведеться працювати по 24 години на добу. Їй, звичайно, слід було обережно розпитати його. Кен увійшов до контори і зупинився, дивлячись на неї. «Ти розмовляєш сама з собою? У тебе все гаразд?» «Ні!» – хотілося їй закричати. «Мені потрібен лікар! Мені потрібен холодний душ! Мені потрібен Адам Уорнер!» Вона сказала. «Все нормально. Я просто трохи втомилася. Чому б тобі не лягти сьогодні раніше?» Їй хотілося знати, коли ляже сьогодні Адам. Зателефонував Отець Раян. Я заходив до коні Гаррет. Вона сказала, що ви відвідуєте її. Так. Ці візити посилювали у ній почуття провини та власної безпорадності. Вона поринула в роботу, але все одно час тягнувся нестерпно повільно. У суді вона була майже щодня і працювала вдома майже щовечора. Відпочинь, ти вб'єш себе, радив кен. Але Дженіфер потребувала фізичного та розумового виснаження. «Я дура», – казала вона собі. «Погане дівчисько». Адам подзвонив за чотири тижні. «Я щойно повернувся», – сказав він. Вона затремтіла при звуках його голосу. «Зустрінемось сьогодні з ленчем, запропонував він. «Так, із задоволенням, Адам». Вона подумала, що їй вдалося впоратися із собою, адже тільки так із задоволенням, Адам. Добова кімната в Плаза – чудово. Це був найбільш діловий і неромантічний обідній зал у світі, де зустрічалися видні літні ділки, біржові маклери та банкіри. Протягом довгих років він ставав останнім бастіоном чоловічого усамітнення, і його двері лише нещодавно відчинилися для жінок. Дженіфер прийшла раніше і сіла до столу. За кілька хвилин з'явився Адам. Вона побачила його високу струнку постать, і в неї стала суха в роті. Він виглядав засмаглим, і вона подумала, що її фантазії про нього могли бути і правдою. Він усміхнувся, взяв її руку, і Дженіфер зрозуміла в цю мить, що всі її міркування про Адама Уорнера і одружених чоловіків тепер не мали більше ніякого значення. Вона не могла контролювати себе, наче хтось, хтось, хтось, хтось інший керував нею, казав їй, що їй робити, що вона має робити. Вона не могла пояснити, що з нею відбувається, тому що ніколи не відчувала нічого подібного. «Назвіть це хімією», – подумала вона, «назвіть гіпнозом», «назвіть це Божою волею». Вона тільки знала, що їй хотілося бути в обіймах цієї людини. Хотілося так, як ніколи раніше не хотілося нічого в житті. Дивлячись на нього, вона уявила, як він кохається з нею, Пристрасно обіймаючи її тіло, вона відчувала його міцне тіло на собі, усередині неї, і відчула, що червоніє. Він промовив пробачливим тоном. «Вибачте, що не запросив вас заздалегідь. Клієнт раптово скасував зустріч за ленчем. Вона подумки подякувала клієнту. «Я привіз вам дещо», – сказав Адам. «Це з Мілана». Це була маленька зелена із золотом кулька. Отож, де він був, італійські дівчата. Гарна річ, Адаме, дякую. Ви колись були в Мілані? Ні, я бачила світлини Міланського кафедрального собору, він дуже гарний. Я не великий любитель оглядати пам'ятки. Згідно з моєю теорією, достатньо побачити одну церкву, щоб мати уявлення про всі інші. Пізніше, згадуючи цей ленч, Дженніфер як не намагалася, не могла згадати, про що вони говорили, що їли, хто зупинявся біля столу, щоб привітатися із ними. Вона могла лише згадати близькість Адама, його дотики, його погляди. Їй здавалося, що хтось розчарував її, хтось зачарував, і хтось знову зачарував її. В якоїсь миті вона подумала – «Я знаю, що робити. Я піду на близькість з ним. Лише один раз. Це не може бути так чудово, як у моїх фантазіях. Тоді я зможу позбутися його». Коли їхні руки випадково стикалися, здавалося, між ними пробіг електричний розряд. Вони сиділи, говорячи про щось і ні про що. Їхні слова не мали значення. Вони сиділи за столом у невидимих обіймах – безсячі один одного, пристраснолюблячі один одного, уголені та розпусні. Вони не мали жодного уявлення, що вони їдять, про що говорять. Ними опанував інший, більш вимогливий голод, який все ріс і ріс, доки став нестерпним. Він поклав свою долоню на її руку і хрипко пропшепотів. Дженніфер, вона тихо сказала, «Так, давайте підемо звідси». Вона чекала у жвавому заповненому людьми вестибюлі, доки Адам реєструвався біля стійки. Вони отримали кімнату в старій частині готелю «Плаза», що виходить на 58-му стріт. Вони скористалися запасним ліфтом і їй здавалося, що це піднесення ніколи не скінчиться». Якщо вона згодом нічого не могла згадати про ленч, то вона пам'ятала все про цю їхню кімнату. Через роки вона чудово пам'ятала вигляд і колір штор і килимів, кожну картину і кожен предмет обстановки. Вона пам'ятала звуки міста, що проникали туди. Ці образи залишилися із нею протягом усього життя. Це був чарівний, барвистий, багатобарвний вибух у сповільненій зйомці. І знову, і знову, і щоразу ними опановував майже нестерпний екстаз. Потім, коли вони лежали знасилені, він сказав, «Я почуваюся так, ніби я вперше займаюся цим». Дженіфер мовчки погладила його груди і засміялася. Він спантеличено глянув на неї. «Це так смішно?» «Знаєш, що я тобі казала, що якщо я ляжу з тобою в ліжко один раз, то зможу виключити тебе зі свого життя?» Він підвівся і подивився на неї. І? Я помилялася. Я почуваюся так, ніби ти став частиною мене. Вона зам'ялася. Принаймні, частина тебе стала частиною мене. Він знав, що вона думала. «Ми щось придумаємо», – сказав він. Мері їде в понеділок на місяць зі своєю тіткою до Європи. Розділ 14. Дженніфер та Адам були разом майже щоночі. Він провів першу ніч у її маленькій незручній квартирці і на ранок заявив. «Ми витратимо цей день на те, щоб знайти тобі потрібну квартиру». До вечора того ж дня вона підписувала договір на аренду квартири в новій фешенебельній будівлі в Стейтон-Плейс, що називається «Бельмонт Тауерс». «Навіщо нам заходити сюди?» – запитала вона, дивлячись на цей будинок. – Побачиш. Квартира, яку вони оглянули, складалася з п'яти кімнат, розташованих у двох поверхах та чудово обставлених. Це була найрозкішніша квартира, яку вона колись бачила. Нагорі була велика спальня та ванна. Внизу – кімната для гостей зі своєю ванною та вітальня з, чужовим, з чудовим видом на істрівер та місто. Внизу також були кухня та їдальня. «Як вона тобі подобається?» – запитав він. «Подобається? Я люблю її!» – вигукнула вона. «Але є дві проблеми. Насамперед, я, очевидно, не зможу собі цього дозволити. І, по-друге, якщо зможу, то вона, ймовірно, вже належить комусь іншому. Вона належить нашій юридичній фірмі. Ми зняли її для колег, які приїжджають. Але я знайду для них інше місце. А яка плата? Я подбаю про неї. Ні. Це каприз, Люба. Я вільно можу собі дозволити, – вона похитала головою. «Ти не зрозумів, Адаме. Я не можу тобі нічого дати, крім себе самої, і я хочу, щоб це був подарунок». Він обійняв її, і вона припала до нього, сказавши, «Я знаю, що мені робити. Я працюватиму вечорами». У суботу вони вирушили за подарунками, і він купив їй гарну нічну сорочку та халат. Вона купила йому сорочку, потім вони купили книги, їжу та парфуми в такій кількості, що їй вистачило б на найближчі 10 років. Потім пообідали у ресторані неподалік нової квартири. Увечері вони там зустрічалися після роботи та обговорювали події дня. Потім вона готувала вечерю, а він накривав на стіл. Поївши, вони читали дивилися телевізор чи грали у шахи, Дженніфер готувала улюблені страви Адама. "Я безсоромна", сказала вона йому. "Мені весь час тебе не вистачає". Він притягнув її до себе. "Дякую". "Як дивно", думала Дженніфер, поки в них не розпочався роман. Вони зустрічалися відкрито, але зараз, коли вони стали коханцями, вони не наважувалися з'являтися на публіці разом. Тому відвідували місця, де не могли випадково зустрітися зі знайомими. Невеликі ресторани в діловій частині міста, камерні музичні концерти у будівлі музичної школи на 3-й стріт. Вони подивилися нову п'ясу в театрі Оммі на 18-й стріт, а потім повечеряли в Гротта Азура на Брум-стріт і з'їли так багато, що поклялися не торкатися італійської їжі протягом місяця. Тільки в нас уже немає місяця, думала вона. Його дружина повертається за два тижні. Вони ходили в Халфнуут, щоб послухати джаз і прогулятися вілліджем, заглядаючи у вікна невеликих художніх галерей. У неділю вони вдавалися до лінії, снідаючи в халатах, читаючи до лінії снідаючи в халатах, читаючи таймс і слухали дзвін церковних дзвонів, що розноситься над Манхеттоном, вона дивилася на Адама, що сидів навпроти, і думала: помолись за мене. Вона знала, що це скоро скінчиться, але незважаючи на це, вона ніколи раніше не відчувала такого щастя, такої ейфорії. Коханці живуть в особливому світі, в якому загострюються всі почуття. І радість, яку вона зараз відчувала із ним, коштувала ціну, яку їй доведеться платити. Вона знала, що платити їй доведеться. Час має кілька вимірів. Досі її життя вимірювалося в годинах та зустрічах із клієнтами. Зараз її час обчислювався у хвилинах, які вона проводила з Адамом. Вона думала про нього, коли була із ним, і думала про нього, коли була далеко від нього. Вона чула про чоловіків, з якими траплялися серцеві напади в обіймах їхніх коханок. І вона занесла номер телефону лікаря Адама у свою особисту записну книжку, яка лежала біля її ліжка. Її наповнили емоції, про які вона не підозрювала. Вона ніколи не думала про себе як про домашню господиню, але їй зараз хотілося все робити для нього. Вона хотіла готувати йому, прати, розкладати вранці його одяг, дбати про нього. Адам звирігав свій одяг у її квартирі та проводив майже всі ночі із Дженіфер. Вона лежала поряд із ним, спостерігаючи, як він засинає. І намагалася не заснути якомога довше, намагаючись не втратити хоч одну мить дорогоцінного часу, який вони проводили разом. Нарешті, коли вона вже не могла чинити опір сну, вона притискалася до нього і засинала, почуваючись у безпеці. Безсоння, на яке вона страждала останнім часом, зникла. Нічні дияволи, що переслідували її, зникли без сліду. Коли вона згорталася клубочком у його обіймах, вона одразу ж відчувала почуття безтурботного спокою. Їй подобалося розгулювати квартирою в його сорочці, а вночі одягати його піжаму. Якщо вона ще була в ліжку, коли він йшов ранком, то вона перекочувалася на його бік ліжка. Вона любила його теплий запах. Їй здавалося, що всі популярні любовні пісеньки, які вона чула, були написані для неї та Адама. Спочатку вона думала, що фізичний потяг, що переповнював їх, з часом зменшиться. Але він ставав все сильнішим. Вона розповідала Адамові такі речі про себе, які не розповідала раніше жодній людській істоті. З ним вона не втілювалася, вона була Дженніфер Паркер, роздягнена догола. І все одно він її любив. Це було дивом. І вони мали ще одне диво на двох сміх. Неймовірно, але вона любила Адама все більше, з кожним днем. Їй хотілося, щоб ці дні ніколи не закінчувалися, але при цьому знала, що кінець таки буде. Вперше у житті вона стала забубонною. Вона любила спеціальний сорт кенійської кави і купувала її кожні кілька днів, але купувала не більше одного маленького пакету за раз. Один із страхів Дженніфер полягав у тому, що вона боялася, що з Адамом щось трапиться, коли він не з нею, і що вона не дізнається про це, доки не прочитає в газетах або не почує або не побачить по телевізору. Вона ніколи не говорила Адамові про свої страхи. Якщо він повинен був затриматися, він залишав їй записки у несподіваних місцях. Вона знаходила їх у хлібниці, у холодильнику чи у своїй туфлі. Вони розчулювали її, і вона зверігла їх усі. Їхні останні дні пролетіли миттєво. Настала остання ніч перед поверненням його дружини. Вони повечеряли, послухали музику, потім кохалися. Дженніфер всю ніч пролежала без сну, обіймаючи Адама. Вона думала про щастя, яке вони ділили. Біль прийшов пізніше. За сніданком він сказав, щоб не трапилося. Я хочу, щоб ти знала. Ти єдина жінка, яку я любив. Потім прийшов біль. Дженніфер і Адам зустрічалися з Аленчем раз на тиждень. І це було нестерпно для обох, тому що вони не мали часу побити, побути удвох на одинці. Вони розмовляли телефоном щовечора, користуючись шифрованими іменами – він був містер Адамс, а вона була міс Джей. «Я не виношу подібного вдавання», – казав він. «І я теж». Але думка про можливість втратити його жахала її. Лише в залі суду вдавалося їй позбутися своєї таємної муки. Судова зала була сценою, де її розумові можливості порівнювалися з найкращим, що могла запропонувати неприємна сторона – Суд був її школою, і вона була здібною ученицею. Судовий процес був грою з досить суворими правилами, в якій перемагав найкращий гравець, і вона домагалася бути найкращою. Опитування свідків у виконанні Дженніфер являла собою театральне видовище з вміло підібраною швидкістю та ритмом. Вона навчилася визначати лідера серед присяжних та концентрувати на ньому свою увагу, знаючи, що він зможе повести за собою решту. Взуття чоловіка говорила дещо про його характер. Вона вибирала присяжних, які носили зручне взуття, їх було легко переконати. Вона навчилася стратегії, генеральному плану судового процесу та тактиці, щоденним маневрам. Вона стала експертом у поводженні з суддями. Вона проводила нескінченні години, готуючи кожну справу, керуючись висловом. Більшість справ програються або виграються до початку процесу. Щоб запам'ятати імена присяжних, вона скористалася мнемонічними правилами. Сміт – м'язистий чоловік, який має справу з ковадлом. Хелм – чоловік, який керує човном. Ньюман новонароджена дитина. Суд зазвичай припиняв засідання о 4-й годині, і коли їй доводилося опитувати свідка незадовго до перерви, вона чекала, поки залишиться кілька хвилин до чотирьох, а потім завдавала свідку словесного удару, залишаючи присяжних під сильним враженням на майбутній вечір. Вона навчилася розуміти мову тіла. Коли свідок брехав, те зазвичай супроводжувалася специфічними жестами, погладжуванням підборіддя, смиканням замочку вуха, пригладжуванням волосся. Вона відкрила для себе.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 Щоб бути в голові, всі їхні ознаки. Адвокатів було мало жінок, і деякі з чоловіків-адвокатів зневажали її. Вона була на ворожій території. Якось на її кейс наклеїли папірець, на якому було написано «Жінки-адвокати гарні лише в ліжку». На помсту Синтія повісила над її столом гасло «Місце жінки – це будинок» і сенат. Більшість присяжних були спочатку упереджені проти неї, оскільки багато справ, які вона вела, були непростими. Прямуючи до суду, вона одягалася так, щоб не викликати заздрість жінок, а з іншого боку, щоб бути досить жіночною і не викликати антагонізму з боку чоловіків, які могли прийняти її за лесбіянку. Іншим часом вона посміялася б з подібних застережень, але в залі суду вона знаходила їх абсолютно необхідними. Оскільки, потрапивши у світ чоловіків, вона повинна була працювати вдвічі більше і бути вдвічі кращою, ніж її суперники. Дженіфер навчилася ретельно готувати не лише власний бік справи, а й усе необхідне протилежної сторони. Лежачи вночі у ліжку або сидячи за своїм робочим столом, вона планувала стратегію опонента. Щоб вона зробила, перебуваючи на протилежному боці? Чим би вона могла здивувати? Вона становила генеральний план обох сторін майбутньої у суді битви. Синтія зателефонувала їй по інтеркому. По третій лінії дзвонить чоловік. Він хоче говорити з вами, але відмовляється назвати своє ім'я або пояснити мені, у чому його справа. Півроку тому Синтія просто повісила б слухавку, але за цей час Дженніфер навчила її нікого не залишати без уваги. «З'єднайте мене з ним», – сказала вона. Замить, вона почула чоловічий голос, який обережно запитав. «Це Дженніфер Паркер?» «Так», – він зам'явся. «Це безпечна лінія?» «Так, чим я можу вам допомогти?» «Не мені». «Розумію». Яку проблему, «Які проблеми у вашого друга? – Це суворо між нами. Ви розумієте? – Розумію». Увійшла Синтія та передала Дженіфер пошту. «Зачекайте», – сказала їй Дженіфер одними губами. Сім'я мого друга поклала її до лікарні, до психіатричної лікарні, але вона цілком здорова. Це зроблено з метою конспірації. Тут причетні, видні люди. Дженніфер слухала впіввуха. Притиснувши слухавку плечем, вона переглядала пошту. Людина продовжувала. Вона багата, і її сім'я хоче отримати гроші. «Далі», – сказала вона, вивчаючи пошту, – «Вони, мабуть, позбудуться і мене теж, якщо дізнаються, що я намагаюся допомогти їй. Це може бути небезпечним для мене, міс Паркер». «Порожня справа», – подумала вона. «Боюся, що нічим не зможу вам допомогти. Я порадила вам звернутися до хорошого психіатра, щоб той допоміг вашому другові». «Ви не зрозуміли. Вони всі зав'язані». «Я зрозуміла», – втішаючи сказала вона. «Я… Ви допоможете їй?» «Я не можу зараз відповісти на ваше запитання. Якщо ви повідомите мені ім'я та адресу вашого друга…» то я спробую розібратися». Настала тривала мовчанка. Нарешті він сказав, «Це конфіденційно. Пам'ятаєте?» Їй дуже хотілося припинити цю розмову. «Перший відвідувач уже у приймальні. Я пам'ятатиму». «Купер. Хелен Купер. Має великий маєток на Лонг-Айленді, але вони позбавили її його». Дженніфер зробила позначку в блокмоті, що лежить перед нею. Послідувало клацання, і з'язок перервався. Вона вирвала з блокмота листок і кинула його в кошик. Дженніфер та Синтія обмінялися поглядами. Синтія сказала, «Міс Маршал чекає на вас». Тижнем раніше Дженніфер говорила з Лореттою Маршал по телефону. «Нам потрібна інформація про Куртіса Рендула». Він живе в Нью-Йорку, але я знаю, що багато часу проводить на Лонг-Біч. Я хочу знати про нього все, зокрема, чи спав він із дівчиною на ім'я Лорета Маршалл. Вона повідомила Кену назву готелів на Палм біч які дала їй жінка. Через два дні Кен репортував їй. Так і є. Вони провели разом два тижні в готелях на Палм біч у Майамі та Атлантик-Сіті. Лорета Маршалл. Народила дівчинку через вісім місяців. Дженніфер, відкинувшись у кріслі, вивчала Кена. «Схоже, що справа у нас у кишені. Я так не думаю. У чому проблема? Справа в нашій клієнці. Вона спить з усіма поспіль, включаючи солдатів. Ти думаєш, що батьком дитини може бути кілька чоловіків? Я говорю, що їм може бути півсвіту» а інші достатньо багаті, щоб забезпечити дитину. Ну, солдати у нас добре отримують, але Куртіс Ренделл – справжній грошовий мішок. І він передав їй довгий перелік. Ларета Маршал увійшла до кабінету. Дженніфер не знала, що вона очікувала побачити. Гарненьку порожню павію, але вона була повною протилежністю до цього образу. Не тільки тому, що була зовсім непривабливою, але швидше за все тому, що виглядала дуже по-домашньому. Фігура її була дуже проста. Виходячи з романтичних перемог, здобутих міс-маршал, вона повинна була являти собою ні менше, ні більше, як шалену сексуальну красуню. Вона відповідала стереотипу ординарної вчительки початкових класів. На ній була темна вовняна спідниця, сорочка на гудзихах темно-зелений светер та розношені туфлі. Спочатку Дженіфер була впевнена, що міс Маршал збирається використати її на те, щоб змусити Ренделла платити за право називатися батьком чужої дитини. Але після годинної розмови з дівчиною Дженіфер відчула, що її думка змінилася. Лорета Маршал явно казала правду. «Звичайно, я не маю жодних доказів, що Куртіс, батько Мелані, вона ж сором'язливо посміхнулася. Він не єдиний чоловік, з яким я спала. Тоді що змушує вас думати, що він є батьком вашої дитини, міс Маршал? Я не думаю. Я впевнена у цьому. Це важко пояснити, але я навіть знаю ніч, коли була зачата Мелані. Іноді жінки можуть просто відчувати такі речі. Дженніфер вивчала її, намагаючись знайти якусь ознаку хитрості чи обману, але нічого не шукала і не могла знайти. Дівчина не прикидалася. Можливо, саме це й подобається чоловікам, подумала Дженніфер. Ви любите його? Отак. І він казав, що любить мене. Звичайно, я не впевнена, що він продовжує любити мене після того, що сталося. «Якщо ти його любиш, то як ти можеш спати з іншими чоловіками?» – подумки питала її Дженіфер. Відповіддю, можливо, було її сумне обличчя та пласка постать. «Ви можете мені допомогти, міс Паркер?» – Дженніфер задумливо відповіла. «Справи про батьківство завжди дуже важкі». У мене є список більш ніж дюжини чоловіків, з якими ви переспали за останній рік. Можливо, були інші. Якщо повний список є у мене, то ви можете бути впевнені, що такий самий і у адвоката Куртіса Ренделла. Лорета Маршал насупалася. А як же дослідження крові та інші подібні речі? Аналіз крові приймається як доказ, якщо потрібно довести, що відповідач не є батьком дитини, а у вашому випадку. Я дбаю не про себе. Я хочу захистити Мелані. Це буде правильно, якщо Куртіс подбає про свою дочку. Дженіфер вагалася, зважуючи всі за та проти. Вона сказала Лоретті правду. Справи про батьківство дуже важкі» не кажучи вже про те, що це була брудна та неприємна робота. Адвокат, який представляє інтереси відповідача, матиме тріумфальний день, коли він зможе запросити жінку як свідка. Він проведе перед нею парад її коханців, після чого жінка виглядатиме запеклою повією. Дженіфер не хотілася бути залученою до справи такого роду. З іншого боку, вона вірила Лореті Маршалл, Дівчина була впевнена, що Куртіс Ренделл є батьком її дитини. Дженніфер ухвалила рішення. «Добре», – сказала вона, – «ми займемося цим». Вона зустрілася з Роджером Девісом, адвокатом, який представляє інтереси Ренделла. Девіс був партнером у великій фірмі на Олл-стріт і про його становище звідчив займаний просторий кабінет. Він був пихатим. І самовпевненим типом, і не сподобався їй з першого ж погляду. Чим можу бути корисним? запитав він. Як я вам уже пояснила телефоном, я тут від імені Лорети Маршал, він глянув на неї і вимовив нетерпляче. Отже, вона звернулася до мене, щоб порушити справу про батьківство містера Куртіса Рендала. Я воліла б не робити цього, і будете цілковитою дурою, якщо зробите це. Дженіфер стрималася. «Ми не хочемо тягати вашого клієнта по судах. Я впевнена, що вам відомо, наскільки неприємні такі справи, тому ми готові укласти розумну угоду, не звертаючись до суду». Девіс холодно посміхнувся. «Я впевнений, що ви готові на це, тому що у вас немає жодної справи, абсолютно ніякої». «Я так не думаю». «Міс Паркер». У мене немає часу на порожні розмови. Ваша клієнтка – повія. Вона спить без розбору з усім, що рухається. Я маю список чоловіків, з якими вона спала. Він завдовжки з моєї руки. Ви думаєте зашкодити моєму клієнту? Ваш клі... Вашого клієнта буде знищено. Вона шкільна вчителька, як мені відомо, а коли я розберуся з нею, вона вже не зможе викладати протягом усього свого життя. І ще я вам скажу, Рендел вірить, що він батько дитини, але ви ніколи не зможете довести цього. Дженіфер уважно слухала, її обличчя нічого не виражало. На наш погляд, ваша клієнтка могла завагітніти від будь-якого солдата третьої армії. Хочете угоду? Добре. Я скажу вам, що ми зробимо. Ми купимо вашій клієнтці протизаплідні шлюзи, щоб з нею такого більше не траплялося. Дженіфер підвелася, її щоки горіли. Містер Девіс, сказала вона, ця ваша маленька промова коштуватиме вашому клієнтові півмільйона доларів. Вона обернулася і вийшла із кімнати. Кен Бейлі зі своїми трьома помічниками нічого не змогли знайти проти Куртіса Ренделла. Він був удівцем, стовпом суспільства і мав дуже мало сексуальних контактів. Цей син народився Пуританіном, поскажився Кен. Вони сиділи в конторі близько півночі напередодні процесу. Я говорив з одним із адвокатів, які працюють із Девісом. Вони збираються змішати із врудом нашу клієнтку. І вони не блефують, Дженіфер. «Навіщо ви підставляєте свою шию заради цієї дівчини?» – спитав Дан Мартін. «Я не збираюся судити про її сексуальне життя, Дан. Вона вірить, що Куртіс Рендл – батько її дитини. Вона дійсно вірить у це. Все, що вона хоче – це гроші для своєї дитини. І нічого особисто для себе». Я думаю, що вона заслуговує на справедливий суд. Ми думаємо не про неї, відповів Дан. Ми думаємо про вас. Ви на увазі, усі стежать за вами. Я гадаю, що це безнадійна справа, і вона стане чорною плямою для вас, продовжив він. Ходімо спати, сказала вона, і побачимось у суді. Процес виявився ще гіршим, ніж передбачав Кенбелі. Дженіфер змусила Лорету прийти до суду з дитиною, але зараз вона думала, чи не зробила вона тактичну помилку. Вона сиділа там зовсім безпаратно, спостерігаючи, як свідки один за одним займали лаву свідків, і Роджер Девіс змушував їх зізнаватися, що вони спали з Лореттою Маршал. Дженіфер не сміла піддавати їхньому їх перехресному допиту. Все, що вона могла робити – це сидіти та слухати, як чорнять ім'я її клієнтки. Вона дивилася на присяжних і спостерігала на їхніх обличчях ворожість, що зростала. Девіс Бут занадто розумний, щоб характеризувати Лорету Маршал як повію. Люди на лаві свідків робили це за нього. Дженіфер представляла своїх свідків, які розповіли, що Лорета Маршал хороша вчителька, що регулярно відвідує церкву і є люблячою і турботливою матір'ю. Але це справило, не справило жодного враження перед жахливого ладу каханців. Дженніфер сподівалася зіграти на симпатії присяжних до молодої жінки, якої змінив багатий тип, який покинув її, коли вона завагітніла. Але це не спрацювало. Куртіс Рендалл сидів за столом захисту. Це був елегантний чоловік років близько 60 сивий, засмаглий, з правильними рисами обличчя. За його зовнішністю, вона була без, вона було можна було безпомилково визначити його соціальне походження, належність до правлячого класу та членства у всіх клубах для обраних. Дженіфер відчувала, як жінки серед присяжних повільно роздягають його. Звичайно, думала вона, вони вважають, що заслуговують на те, щоб лягти в ліжко з цим містером чарівність, але не хочуть уявляти себе, що сидять у залі суду з десятимісячною дитиною на руках. На жаль, для Лорети маршал у дитини не було нічого спільного з батьком, втім, як і з матір'ю. Дівчинка могла бути чиєю завгодно дочкою. Як би читаючи думки Дженіфер, Роджер Девіс звернувся до присяжних. «Ось вони сидять перед вами, мати та дитя». «Так, але чия це дитина? Ви бачите відповідача. Я ручаюся, що жоден з вас не зможе знайти жодної подібної риси у відповідача і цього не мовляти». Звісно, якби мій клієнт був батьком дівчинки, то вони мали б хоч щось спільне – очі, ніс чи підборіддя. Але де ж ця схожість? Її не існує з дуже простої причини. Відповідач не є батьком дитини. Я боюся, що перед нами класичний приклад того, як занепала жінка, виявивши безтурботність, завагітніла. А тепер вона шукає, хто ж з її коханців зможе краще сплачувати рахунки. Його голос пом'якшав: ніхто з нас не має права судити її. Особисте життя Лорети Маршал це її власна справа. Той факт, що вона працює вчителькою і може впливати на розум дітей, зараз не має жодного відношення до справи. Я тут не для того, щоб моралізувати. Я тут лише для того, щоб захистити інтереси невинної людини. Дженніфер, спостерігаючи за присяжними, розуміла, що всі вони на стороні Куртіса Ренделла. Але вона, як і раніше, вірила Лоретті Маршалл. Якби дитина була схожа на свого батька, Роджер Девіс мав рацію. Подіб... Якась подібність була відсутня, і вона розуміла, що це не пройшло повз увагу присяжних. Дженніфер викликала Куртіса Рендела для надання свідчень. Вона розуміла, що це був її єдиний шанс спробувати відшкодувати завдану шкоду свідченням свідків. Це була її остання можливість направити процес у потрібне русло. Деякий час вона вивчала людину на лаві свідків. «Ви колись були одруженим, містере Рендол?» «Так, моя дружина загинула під час пожежі». Настала природна реакція посилення симпатії з боку присяжних. «Прокляття!» Вона швидко перешикувалася. «Ви більше не одружилися?» «Ні». Я дуже любив свою дружину. У вас із дружиною були діти? Ні, на жаль, вона була нездатна на це. Дженніфер показала на дитину. Отже, Мелані, ваша єдина дитина? Заперечую. Прийнято. Адвокату позивача робиться попередження. Вибачте, Ваша честь. Дженніфер знову повернулася до Рендола. Ви любите дітей? Так, дуже. «Ви член правління вашої власної корпорації, чи не так, містер Рендл? «Так. Ви ніколи не мріяли про сина, який би продовжив вашу справу?» «Думаю, що кожна людина хоче цього. Отже, якби Мелані народилася хлопчиком, то заперечую!» «Прийнято. Суддя звернувся до Дженіфер. Міс Паркер, я змушений знову просити вас припинити подібні дії». «Вибачте, ваша честь. Містере Рендал, у вас така звичка знайомитися з випадковими жінками та вести їх у готель, вона постійна?» Куртіс Рендал нервово облизав язиком нижню губу. «Ні». «Хіба це не так, що ви вперше познайомилися з Лоретою Маршал у барі і пішли з нею в номер готелю?» Його язик знову почав лизати нижню губу. «Так, мадам». Але це було просто, це був просто секс. Дженніфер уважно подивилася на нього. Ви сказали, це був просто секс? Сказали це так, ніби вважаєте, що секс це щось брудне. Ні, мадам. Його язик запрацював знову. Дженніфер зачаровано стежила за ним. Раптом її серце наповнило гостре почуття надії. Вона тепер знала, що робити. Вона має продовжувати підштовхувати його, але не дуже саранно, щоб у присяжних не виникло до неї неприязне почуття. «Як багато жінок ви підібрали в барах?» Дивіс підвівся. «Це обурливо, ваша честь. Я заперечую проти такого допиту. Єдина жінка, яка стосується цієї справи, це Лорета Маршал. Ми вже з'ясували» що відповідач мав близькі стосунки із нею. Все його інше особисте життя не має до справи жодного відношення. «Я не згодна, Ваша честь. Якщо відповідач відноситься до типу чоловіків, які…» «Прийнято. Будь ласка, припиніть подібну лінію допиту міс Паркер». Дженіфер знизила плечима. «Так, Ваша честь». Вона повернулася до Рендала. Повернімося до того вечора, коли ви познайомилися в барі з Лореттою Маршал. До якого типу належить цей бар? Я, я справді не знаю, я там раніше не був. Це бар для одинаків? Не маю жодного поняття. Добре, але до вашого відома Playpen був і залишається баром для одинаків. Він має репутацію місця, куди вирушають жінки та чоловіки, щоб знайти партнера, з яким можна було б лягти у ліжко, хіба ви пішли туди, не знаючи цього, містер Рендал? Той знову заходився лизати губу. Так, можливо, я не пам'ятаю. Ви не пам'ятаєте? Голос Дженніфер був сповнений сарказму. Ви випадково не пам'ятаєте день, коли ви познайомилися у барі з Лореттою Маршалл? «Ні, точно не пам'ятаю. Тоді дозвольте мені освіжити вашу пам'ять». Вона підійшла до столу позивача і почала переглядати папери. Вона зробила позначку, ніби відзначаючи потрібне число, і передала листок Кену Бейлі. Він глянув на неї зі спантеличеним виразом на обличчі. Вона повернулася до свідків. «Це було 18 січня, містере Рендл. Кутом ока вона бачила, як Кен Бейлі відійшов із зали. «Могло бути і так. Я ж сказав, що точно не пам'ятаю». Протягом наступних 15 хвилин вона розпитувала Куртіса Рендула. Це був ненаполегливий хаотичний допит, і Девіс не втручався, бо бачив, що Дженніфер не мала успіху у присяжних, яким це вже починало набридати». Вона все продовжувала свої запитання, чекаючи на появу Кена. Нарешті вона побачила, як той увірвався до зали, несучи в руках невеликий пакет. Дженніфер звернулася до судді. «Ваша честь, можу я попросити 15-хвилинну перерву?» Суддя подивився на годинник. Оскільки зараз уже майже настав час ленчу, суд відкладається до 13.30. Саме в цей час суд відновив своє засідання. Дженіфер попросила Лоретту Маршал сісти з дитиною ближче до лави присяжних. Суддя сказав, «Містер Рендл, ви ще перебуваєте під присягою, займіть місце свідка». Дженіфер почекала, поки Куртіс Рендл сів на місце. Вона підійшла до нього і запитала, «Містер Рендл, скільки незаконно народжених дітей ви зробили на світ?». Дивід схопився на ноги. «Заперечую! Це переходить усі межі, ваша честь! Я не дозволю піддавати мого клієнта такому приниженню!» «Заперечення прийнято!» Суддя звернувся до Дженіфер. «Я вже попереджав вас, міс Паркер!» Вона слухняно відповіла. «Перепрошую, ваша честь!» Вона подивилася на Ренделла і побачила те, що хотіла побачити. Він нервово облизував губи. Вона повернулася до Лоретти Маршал та її дитини. Немовля старана облизувала нижню губу. Дженіфер повільно підійшла до дитини і зупинилася перед нею, привертаючи увагу присяжних. «Подивіться на дівчинку», – лагідно сказала вона. Тепер усі дивилися на маленьку Мелані, на її рожевий язичок, що облизував губу. «І подивіться на цього чоловіка». Дванадцять пар очей сфокусувалися на ньому. Він сидів, нервово облизуючи нижню губу, і схожість була безпомилковою. Був забутий той факт, що Лорета Маршал спала з дюжиною інших чоловіків. Був забутий той факт, що Куртіс Рендл є стовпом суспільства. Це людина, сумно сказала Дженіфер, зі становищем і засобами, людина, яка у всіх, на увазі. і я хочу поставити лише одне запитання – що ж це за людина, яка відмовляється від своєї дитини? Присяжні після годинної відсутності повернулися із рішенням на користь позивача. Лорета Маршал отримала 200 тисяч доларів готівкою, та їй було присуджено, що місячні платежі на дитину в сумі 2 тисячі доларів – Після винесення вердикту Роджер Девіс підійшов до Дженіфер. Його обличчя палало гнівом. «Ви щось зробили з дитиною? Що ви маєте на увазі?» Девіс невпевнено засміявся. «Це жарт із губою, який переконав присяжних. Чи можете ви пояснити це?» «Можу. Це називається спадковістю». Дженіфер і Кен Бейлі розпили пляшку кукурудзяного сиропу назад у контору.